sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in wa man tabi'ahum ila yawm amma ba'du fa ayyuhal wa rahimakumullah asmaka allah subhanahu wa ta'ala wa sanantiasa menjurahkan kepada kita sekalian Alhamdulillah. Hendaklah kita senantiasa bersyukur atas kenikmatan yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Berbagai macam kenikmatan yang begitu besarnya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha Andaikan kalian menghitung nikmat Allah Yang diberikan kepada kalian Maka sungguh kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya Karena begitu banyak dan begitu besar nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala telah berjanji. La in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi Apabila kalian bersyukur Maka sungguh benar-benar akan kutambah ni'matku Dan apabila kalian ingkar Tidak mensyukuri nikmat tersebut Maka sungguh azabku sangat pedih Sehingga dikatakan para ulama Kullu ni'matin latqarrab minallahi fahiya waliyah setiap kenikmatan yang tidak mendekatkan diri kepada Allah maka itu adalah bencana setiap kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita namun tidak mendekatkan diri kita kepada Allah Maka itu adalah musibah Oleh karenanya ulama kita mengatakan Mensyukuri nikmat itu dengan tiga perkara Yang pertama Mengakui di dalam hati Bahawa segala kenikmatan Yang ada pada kita Datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala Dialah Allah Yang telah menganugerahkan kepada kita Segala kenikmatan Tidak ada selain Allah Yang memberikan nikmat kepada kita Dan inilah rahasianya Mengapa kita diperintahkan untuk selalu mengucapkan Alhamdulillahi Alamin Bahkan Allah SWT memilih Ucapan Alhamdulillahi Alamin Untuk selalu kita baca Untuk selalu kita ucapkan Di dalam Amalan yang paling agung Setelah Tauhid yaitu solat lima waktu Di dalam solat lima waktu Kita mengucapkan Alhamdulillahi Alamin Bahkan Nabi SAW Mengajarkan kepada kita Apabila beliau diberikan Anugerah kenikmatan Maka beliau mengucapkan Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus salihat Segala puji bagi Allah dengan ni'matnya Menjadi sempurna segala kebaikan Dan ketika beliau ditimpa musibah Atau sesuatu yang tidak menyenangkan Beliau pun masih mengatakan Alhamdulillah Ala kulli hal Segala puji bagi Allah Atas setiap keadaan Demikian Nabi SAW Terus memuji Allah Sebab kehidupan manusia Tidak akan pernah lepas dari nikmat Allah Wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Dan tidak ada satupun kenikmatan yang dianugerahkan kepada kalian melainkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan pernah lepas sedikitpun kehidupan manusia dari nikmat Allah. Apakah nikmat di dalam kelapangan maupun di dalam kesempitan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam terus memuji Allah baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Bahkan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam tidak membeda-bedakan Dikatakan para ulama Para nabi dan rasul AS, Bergembira Ketika dianugerahkan musibah Sebagaimana kalian senang ketika mendapatkan kenikmatan Bagi mereka sama saja di dalam kenikmatan dan di dalam musibah pada hakikatnya kedua-duanya adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala di dalam kelapangan dan di dalam kesempitan pada hakikatnya kedua-duanya adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengucapkan alhamdulillah. Bahkan bisa jadi di dalam musibah yang menimpa kita terdapat kenikmatan yang lebih besar dibandingkan kesenangan yang kita dapatkan? Karena di balik musibah bagi seorang mu'min terdapat banyak sekali kebaikan-kebaikan. Di antaranya kebaikan bersabar. Allah Subhanahu wa Taala berfirman: Inna yuwafasabirun ajarahum bighair hisab. Sesungguhnya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan terhadap orang-orang yang sabar itu tanpa hisap tanpa terhitung jumlahnya kebaikan yang lain bagi orang yang ditimpa musibah adalah penghapusan dosa penghapusan dosa, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ma min musibah tussibul muslima, illa kafar Allah anhu biah khutayahum", hatta shukati yushakuh. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang muslim, melainkan itu adalah penghapus Kesalahan-kesalahannya Sampai Duri yang menusuk Di kakinya Jadi banyak sekali Kebaikan-kebaikan Yang Allah tetapkan Di dalam musibah Yang menimpa seorang muslim Maka Rasulullah SAW mengajarkan Kepada kita Untuk melihat merasakan Dan menyadari Akan agungnya nikmat Allah Tidak saja di dalam kelapangan yang Allah berikan kepada kita Tetapi juga di dalam Musibah-musibah yang menimpa kita Belum lagi balasan di akhirat kelak Nabi SAW pernah menceritakan tentang seseorang yang Allah Subhanahu wa taala mengambil buah hatinya. Allah Subhanahu wa taala mengambil buah hatinya. maka Allah mengatakan kepada para malaikatnya, "Qabattum walada 'abdi." Kalian telah mencabut nyawa anak hamba-ku. Qabattum samaraa fuaadi. Kalian telah mengambil buah hatinya. Para malaikat berkata, "Na'am." Kemudian Allah mengatakan, "Apa yang dikatakan hamba-ku tersebut?" Dan Allah Maha Tahu apa yang dia katakan apa kata para malaikat hamidaka wastarjan hambamu itu mengucapkan alhamdulillah dan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un perhatikan zaman sekalian buah hatinya hilang penyejuk matanya diambil yang paling dia cintai Yang sangat dia sayangi Pergi darinya Tetapi apa yang dia ucapkan Alhamdulillah Sebelum Inna lillah wa inna ilahi raj'un Dia masih memuji Allah Dia masih memuji Allah Karena dia tahu itu adalah kenikmatan Walaupun rasanya sangat menyedihkan Dan ini termasuk musibah yang menimpa seorang muslim Musibah bagi hatinya Musibah bisa jadi pada hati Bisa jadi pada fisik Bisa jadi pada harta Hilangnya orang-orang yang kita cintai Orang-orang yang kita sayangi ini lebih besar daripada musibah yang menimpa harta kita atau bahkan fisik kita sendiri. Ya. Karena musibah pada hati itu lebih besar daripada musibah yang menimpa jasad. Sedih yang dirasakan luar biasa, tetapi dia masih mengucapkan alhamdulillah sebelum inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian apa yang Allah berikan kepadanya? Kata Allah Subhanahu wa taala kemudian kepada para malaikatnya, "Ubunu li 'abdi baytan fil jannah wa sammuhu baytal hamd." Bangunlah untuk hambaku tersebut Sebuah rumah di surga Dan namakan sebagai rumah Alhamdu Pujian kepada Allah Karena hamba ini terus menerus memuji Allah Terus menerus bersyukur kepada Allah Dan mengakui segala nikmat dari Allah Padahal Dia mendapatkan musibah Ketika mendapatkan nikmat dan musibah Dia memuji Allah Maka Allah perintahkan kepada malaikatnya Untuk membuatkan baginya Sebuah rumah di surga Yang dinamakan dengan rumah Alhamdul Jadi Ini yang pertama Mengakui segala nikmat datangnya dari sisi Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang kedua mengucapkan dengan lisan dan menyandarkan nikmat itu dari Allah tabaraka wa taala. Dan ini termasuk salah satu tanda kesyukuran yang banyak dilalaikan oleh manusia. Menyandarkan nikmat itu kepada Allah subhanahu wa taala dan memuji Allah atas segala kenikmatan yang diberikan kepada kita. Sahabat yang mulia Ibn Abbas radhiyallahu taala anhumah menjelaskan kepada kita di antara bentuk-bentuk kesyirikan ada orang yang mengatakan hadza mali Waritsuhu min aba'i Ini adalah hartaku yang aku wariskan dari orang tuaku Termasuk di dalam makna firman Allah Subhanahu wa taala "Fala taj'alū lillāhi andādan wa antum ta'lamun Maka janganlah kamu Menjadikan bagi Allah Tandingan-tandingan Sekutu-sekutu Padahal kamu mengetahuinya Dikatakan sahabat yang mulia Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah Ketika Beliau menjelaskan Makna firman Allah subhanahu wa ta'ala Ya'rifuna ni'mat Allah Thumma yungkirunaha Mereka mengenal nikmat Allah Kemudian mereka mengingkarinya Mereka mengenal nikmat Allah Kemudian mereka mengingkarinya Termasuk orang yang berkata Ini adalah hartaku Yang aku wariskan dari orang tuaku Ini adalah hartaku Yang aku dapatkan dari Keahlianku Kepintaranku Kecerdasanku Lupa dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala Persis Seperti korun Yang mengatakan Aku diberikan harta tersebut Karena ilmu yang aku miliki, ilmu tentang perdagangan, ilmu tentang manajemen, ilmu tentang strategi pemasaran, lupa dengan Allah Subhanahuwataala. Maknanya adalah bentuk kufur nikmat, tidak menyandarkan nikmat itu kepada Allah Subhanahuwataala. Ini yang kedua, mensyukuri nikmat dengan menyandarkan nikmat itu kepada Allah dan senantiasa memuji Allah atas segala kenikmatan yang diberikan kepada kita. Kemudian yang ketiga, mensyukuri nikmat dengan apa? Dan ini yang terpenting, yaitu dengan Menggunakan nikmat tersebut untuk taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah hakikat bersyukur. Segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk taat kepadanya. Jangan kemudian kita gunakan untuk bermaksiat kepadanya. Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kepada kita nikmat kekuatan kesehatan umur harta kekayaan dan lain sebagainya maka hendaklah kita gunakan nikmat tersebut untuk selalu taat kepadanya oleh karena itu jamaah sekalian yang disebut orang yang bersyukur adalah orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala Orang yang selalu menjalankan perintah Allah Dan menjauhi larangannya Inilah hakikatnya orang yang bersyukur Allah subhanahu wa ta'ala telah mensifatkan Nabi Nuh alaihi salam Innahu kana abdan syakura Sesungguhnya Nuh itu adalah hamba yaitu orang yang selalu beribadah Syukurah yang senantiasa bersyukur. Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seseorang yang dosanya sudah diampuni, ketika beliau hidup, yang telah lalu maupun yang akan datang. Seseorang yang sudah Allah berikan jaminan masuk surga dan selamat dari api neraka. Bersamaan dengan itu Beliau adalah orang Yang masih melakukan Ibadah-ibadah Masih terus menjalankan perintah Allah Dan menjauhi larangan Allah Bukan yang wajibnya saja Yang beliau kerjakan Semua yang sunnah Beliau kerjakan Semua yang tidak disukai Allah beliau tinggalkan Sampai-sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan salat malam dengan membaca ayat-ayat yang sangat panjang, sehingga kaki beliau pecah-pecah karena itu. Maka ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha pun keheranan dan bertanya kepada beliau, ya Rasulullah. Bukankah dosa-dosamu telah diampuni yang telah lalu maupun yang akan datang? Tapi mengapa? Engkau masih melakukan ibadah sampai sedemikian rupa? Apa jawab Rasulullah SAW? Afa la akunu abd dan Tidakkah aku menjadi hamba yang selalu bersyukur? Perhatikan jemaah sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah kepada Allah untuk apa? Dalam rangka mensyukuri segala kenikmatan yang Allah berikan. Oleh karena itu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah nikmat bersyukur itu sendiri. Adalah nikmat bersyukur itu sendiri. Sebab bersyukur artinya beribadah kepada Allah, yaitu mentauhidkan Allah di dalam ibadah dan menjauhi segala sesuatu yang disembah selain Allah. Dan orang-orang yang bersyukur itu sangat sedikit. Wqaliil min ibadillah syukur. Dan sedikit Dari hamba-hambaku yang bersyukur Padahal jemaah sekalian Seorang hamba yang bersyukur Seorang hamba yang bersyukur Pada hakikatnya Tidak mampu bersyukur Ini hamba yang bersyukur Apalagi yang tidak bersyukur Seorang hamba yang bersyukur Pada hakikatnya tidak mampu bersyukur Kenapa tidak mampu bersyukur? Karena ketika dia bersyukur Kesyukuran yang dia lakukan itu adalah kenikmatan Yang lebih besar daripada nikmat yang sebelumnya Ketika Allah berikan kepadanya anugerah Makanan dan minuman Kemudian dia ucapkan Alhamdulillah. Dia puji Allah. Maka ucapannya tersebut adalah nikmat Allah yang lebih besar dibanding nikmat yang sebelumnya dia syukuri. Jadi ketika dia bersyukur, kesyukuran itu pun adalah nikmat yang Allah berikan kepadanya. Sehingga. Membutuhkan kesyukuran berikutnya Kesyukuran berikutnya pun adalah nikmat, Sehingga dia juga harus bersyukur berikutnya Terus menerus Kalau begitu kapan dia disebut orang yang bersyukur? Kapan dia mampu Atau kapan kesyukurannya mampu Untuk sama dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya tidak akan mungkin sebab kalau dia bersyukur itu juga nikmat yang membutuhkan kesyukuran berikutnya terus-menerus oleh karena itu kata para ulama wahaqiqatush syur wa haqiqatush syukri Iktiraful abdi bil 'ajzi 'anil syukri Hakikat syukur itu adalah Pengakuan seorang hamba Atas ketidakmampuannya untuk bersyukur Itulah hakikat kesyukuran Pengakuan seorang hamba Atas ketidakmampuannya untuk bersyukur Ini yang harus kita sadari Kenikmatan yang Allah berikan kepada kita enggak terhitung Sementara kesyukuran kita Bisa dihitung dengan jari Bagaimana mungkin Kita mampu secara hakiki bersyukur kepada Allah Jadi inilah kesyukuran Pengakuan seorang hamba atas ketidakmampuannya untuk bersyukur Mengapa ini penting? Sebab kalau seorang hamba sudah memiliki Kesadaran seperti ini Bahawa pada hakikatnya Dia tidak mampu bersyukur Maka Itu akan menghalanginya Untuk berbuat maksiat kepada Allah Sebab Nikmat yang diberikan kepadanya saja Belum dia syukuri Tapi kenapa Dia masih berani Untuk berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan kita Termasuk orang-orang yang bersyukur Dan mengumpulkan kita di akhirat kelak Bersama orang-orang yang bersyukur Bersyukur ketika Dianugerahkan kenikmatan Dan bersyukur ketika ditimpa musibah Wallahu taala alim inilahi yang bisa saya sampaikan semoga ada manfaatnya lebih dan kurangnya saya mohon maaf subhanallahu wa bihamdih asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wasallallahu ala nabiyina muhammadin wa alihi wasallam Walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh